А за нерозумців чи тих, хто квасить душу в горілці, тримайся руками й ногами? Он як, промимрив лісник. Може, годі вже нам політикуватись? Треба й за почастунок подумати? Яєчнею не погребуєш? Можна і яєчню. Тільки насаліш, щоб шкваршала пательня, немов у пеклі для грішників. Скільки тобі яєць бити? Півдесятка вистачить по його вішу безбородько. У мене, коли добре наб'ють черево, душа наче на подушці лежить. Розкіш у тебе в лісах. Згадав про щось безбородько посмутнію. Розкіх приходить із смаком, а минається з болем. Я не дуже забиджу тебе, коли назву моїм жертводавцем. Що це й до чого? Не догадуєшся. Спроможись на якусь тисячу карбованців. Не таку вже й велику потребу маю. Магазаник насупився. Де мені аж тисячу взяти? Іван, не знаєш, яку плату має лісник. Відворотко засміявся, посварився бруднуватим пальцем. Але я ще знаю, які приварки має лісник. Не так приварки, як людський поголос. Усяк із чужої торби хліба не жаліє. Олійна наїдь, пронизала непроханого гостя, де й взялася така гидомирна. З мене не будь свинею, коли тебе люди вилечають, і не брешив очевидяч. Я не сьогодні з'явився на світ. Знаю, що ти свій гріш не пропустиш крізь горло. Знаю твою ненаситність. І знаю, скільки хтось колись уторгував за хліб і картоплю. Згадав? А не скажешся... Не без грошей я. А мерщій клади тисячу на стіл, бо можу передумати й зажадати більше. Зажадати? насупився лісник. А коли я не дам тобі ні шеляга? Даси. Ще й подякуєш, що візьму, граючи синцями в уст, зухвало сказав Оникий. Ти ж знаєш, яку шанову останнім часом мають натуркування і папірці. Кинеш у скриньку на когось кілька слів, а вони вигублять із життя кілька років. На жорнуватому обличчі магазиника виступили краплі поту, він обтер його рукою. «Як ти страшно жартуєш у моїй хаті!» «З тобою тільки жартую, а деякі по Сибірах видихають мої папірці і крючкотворію. Уже не очі, а шершні націлились на магазаника». Копійка ж я дуже потрібна мені, бо біднів зараз. Або дай, або вийдеру, прогугнів лісник. Хоча б і так не образився, в усмісті, вилущив, скащив, перестиглі бобини зубів. Я теж хочу пожити по-людськи, не в соломі, а в чистій постелі поспати, смаковиту молодицю пригорнути, бо старець я тільки одягом, а не тілом. У тебе немає якоїсь... Литка та кульша стоїть під ті панки, що поцінно бере за любощі. В нашому селі нема халяндр. і Ніхто з жіноцтва не править гроші за гріхолюбство, гордо сказав лісник. Хоча він не раз виривав у молодець любощі, та ніколи мерзенна копійка не потьмарила їх. Наше жіноцтво ще в цьому ділі занадто архаїчне, і перелюбство вважає за найбільший гріх, потрусив патлими онекій. Вона й досі носить на собі спідницю до п'ят, а в собі сентименти недоторканості. І тут ми відстали від іноземщини. А від цього чоловіки мають менше радощі у житті. Чоловіки, чи розпусне тіло, навіть в не витерпів, потякання жеребила. Де ж ти свою жінку покинув? Безбородько насупився, махнув на вікно завглохаченою рукою. То ціла історія Семене. Вивав колись і я шматок щастя, про таке за Воремією і гріхами того часу вже й не снилось, Приламив до себе красуню учительку, що тільки й мріяла про чужі дитячі голівки і правду на землі. Це була із тих, яка й вогонь би стала, а не пішла на зваблювання. Коли ковтаючи сльози виходила заміж, зажадала одного, щоб я покинув державну варту і грібся до людського берега.